الحمد لله حمداً كثيرا طيباً ومباركاً فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض أعدي جفت لخبرة رسالة لي وشي جناب نبي عليه الصلاة والسلام لنزرخ فالمجاهدين أغاد مكي على قيلة ورداخل زيتوال قيلة دا اللہ نبی دا معلوم کرده چه دشمن اغا اراده د جگڑه او د جنگ لري نو د خپل طول مجاہدینی سلور تقسیم کرده دیکھی طرف لے امیر خالد ابن ورید مقارر که چاو طرف تا امیر بخپل طرور زی زبیر ابن عوام منز دا حرم بانده اب پیدل سکسان را اخلاص کرده دا عباده ابن جرح پا قیادت او د انشاره د مهاجرینو چې کما کتیبه را کتیبه الخضراء وږي محمد صلی الله علیه وسلم په خپل امر مقرر د عثمان غولین به سر کړو ترینی چې وغیره لیندیداو سره وې دین ورسبه دا خبر را لاله شیخ خالد رضی الله عنه ویلي چې کوم انسان اراده د جنگ لره لانو دل دد لیکا ماتره ماته کا او که شې اراده د جګړې نه لره لاو امنه بس پریروې خالد چې به دا خبره صحیح ده نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام شکل دی اخیره او داخیره دوه دوم را عاجزی وکړه چې د خپل شر مبارک کتنې ولې او تر دې پوره شي ګیره په پالان ولګی دا چرې بختنه وکړه رسول الله صلی الله علی وی حیامنه ذل لنا ما حیا راجی ایکیو انسان او د جنان لا م ابو بکر را سره او د جنان مرکز راکې مدینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خاشع انسانو د رېبن مشروع فرماي په دې چې پروتو چې د بالغ کې به د کجرو باندې وي او د شوکت باندې به سملا ستا برا ګومان کولای غاور یزمال دنیا سره تړاو مانځه کې عاجزي په خبرو کې عاجزي د الله سره عاجزي دین اوري سره خل به دې چې و هغه اراده له جګړې ولاړه یکرمه فقې کراغې صفان د راغې مقیس سره راغله او شنور خلکو ویلې جګړه شروع کوم وو کې بلل شو وه پوره کې اتفاق ورې خبره باندې راول شي خندمه علاقه کې کومین نس هلته راړ خالي شې چې ورڅخه کړنه مخامخ شونوي ویل چې ګورم سره جګړه مکوې زکه زما سره ډېر د کړم الګريلي هغه بزن رواني ګډ وډ کړو خلاص جنبه مقابل وشو موږ جګړه کوو علي بن ابي طالب وهل چې موږ په ميدان لو شو جګړه چې ګره جوړه شونه بده کې دولس کسانه دشمن مړدار شو دو مهاجرین په دغه شهیدان شو کورز ابن جابر او خونس هغه په دې طریقې باندې چې د خپل گورب نه دواړه د شپې په بغل باندې جدا شي وي شوزوځي کړهو قانون دراشي کله ملګری د گورب نه لری شي تر په تر باندې شي به د قنصانونو سره مخامخ کی شي سفار اخر کله رسول الله ورته ویلي چې څنګه د نا وخت کې خالده وی وریا رسول الله مونږه خو خدما لګي کمی سره مخامخ شو دشمن موږ له ناسو جګړه جوړ شو چې بهايک مدول اس کسان او دوکسان به یې سم ملګری شي دان علي صاحب ولې شه او یو دو دوکسان دو ما په منډ و چې هغه د امه حانې پر کور باندې نه نوته ورسره غل فنه تشکر وکي نبی کریم علیه الصلوات والسلام دغه نړیق لاړو حرام لا کعبه لا حجره اسر قول اوره کې دغه به وګرځي او کړه ظاهر د حدیثه د معلومی دا کی طریقه در شیکل عم د داخلي دابه تهیدو کې او د جمی پور شیکل خطیب راځي هغه په ډارک منبر لږی نه کوي پدې شی وخت بداله او د حرم اکرامه او احترام داري چې انسان کړه ان تو ور شو نه غو په نبی کریم علیه السلام عمل مبارک دا و په که کې د رسول الله موجهد صلی الله علیه چې ابو سفین ابن حرب ویلې خپل ځړکه چې دغه جګړه د حکومتونو دی د بمنګ باندې عملي تو کړنه نه بمنګ باندې غلبہ شې را کړه زه خپل کسانو خوابه تیار کړم بده کو دته او کو ایسه كلا دوارو كلاس منغل كمو عيسى بيلو جاء الحرب وسجال رسول الله رضي الله اجذن يخجيك الله دي الله تعالى ادلا وركلا عم القرم حيران شو ابو سفيان بدي وقت كي يوشو شد اخو زما بخبره من الله بو يك نبل كل الله ورسوله كي ده الله معجزه د شرکت هغه باندې د ختم کړه چې بوتان و او موږ د ویلو قبر پرستی او تصویر ایسل د باندې شرکت دننه راځي او د خطرناک مسله ده رسول الله د بوتان ختمه ولا نه زه بوسره و چې کوم به ورول دا آیات به ویل کله حق را شي باطل به ختميږي او یقینا باطل ختمې دونه کې لاندې به پرې وته به زره زره صحابه هغه عمل برا واګه سو بربي غورځول تر دې بوري شي کله د حبل خاله راغې هغه وسمن تر لښې یو د سترو چې تلسم جوړ شوو چ په لکه دې و چې د ایتونې ولې څنګه ورته د نيزه ورونه الله دې به عثمان میته طلب کړي چابې نه راوړا یو وخت د الله نبي دې طرف کړو جمله چابې راوړ ز بیت الله مور سره ونی ورکولي بیا چې نه عمرشم له ویښلګه د اخلاص سره، د اخلاص سره ویلوی، بوتان شپه کې دنه جوړ شوی دا بارکا، هغه چې اوغور رسول الله خپل وردننه نش اوسامه سیبر سره او بلانس یې وو، عثمان تلحو نو په دې وخت کې دیوال باندې د ابراهيم و اسماعيل عليه السلام تصویران جوړ کړي وو او هغه لږ شي بلاس کې ورکړي الله نبی ورش الله یې داخله بربات دي دوی څیر تر پهن نه ویلي وو ورته ځلنه اوسامه له ویښو براونا غوپې پراونو لري شهران دي دغه کبطری یو بو جوړ شو رسول الله غمت کې نو شپکسنه پکې وي درې ورس په د شوې درې مخ کې د مخ کې دا یو جانبانه پرېفي اے د خوا کې نش دی رسول الله و درو درا کته مونږ یو کی اوسامه سي فرمایي چې مونږ زنده کړو بلاد سی مونږ کړه ظاهر د من چې بلاد سی مشرذنه نه او کله چې بار راغنه وي ولې چې ما فسړی کې ورمن پاده شوې دا څو ود الله په دې سر باندې د اسماعیل په مقابل کې کوم ګډ علال شورې جبير نو مې خ کرے وی شي کاش دا مره وی وی بالکل د توحید مرکز شفاش وی بیره مسئله ذکر شوی چې جمعات باندې خرچه کول څنګه لري او څنګه نه د امام ابو ان فرامت الله علیه خپل مسجد او کښو باندې جوړي نو به خرچه پیګیدې شي او نور علما دا وجود څومره جمعات ساده ګل کاله نه پیډيري نه نو په دې وخت کې د انسان ته وجود مازه ډیره برابرې سبا او رشوه ذکر رسول الله تقریبا نو سورې پات زناوله تقرير نه کړی دي بياتونه شوي دي به کوم چې چې شد ابوتن واغټون نړول دي به د هنن تشکیل برابر کړي سبا ورځ شیکل شوانو نبی کریم عليه الصلاة والسلام په دورشل چوکات باندې ودرېدو او دا ټول عرب راجه مې شوي دي دی. صبرې دیوالونو باندې نه واستې اوس بده بامونو باندې نه واستې اوس لاندې نه واستې سبا چې بلغه قويس چې اوس بدل نه نبی مګلد سوي من سره دي او محمد صلى الله عليه وسلم په خپلې جنگي کو شهر پسونګ ورکې دې فیصله شئی نبی کریم علیه الصلاة والسلام دې شوخار چې کلو درې دو د ټولو نامخې اول تقریر د توحید هو کې وی وی لا اله الا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزابه كلها نيشتري اخلقو حقدار د دا بندګي شوا د رب العالميننا اققاز چې خپل بندا سره وادي رښتې کړې اققاز چې خپل بندا کومه کې خپل ځان له بندا ا قضا چې تاسو مر جماعتنه د کفاره د ټول تشنس لري واضح تاسو درغورې سومر بهترین تربيت خپل زن له عبودي وی له دې چې ونوي لري چې له کفاره مات کړی دي او داس مونږه مساله او داس مونږه داس مونږه بلکې وی ویله چې تاسو مر شي کس دشمنان له ورکه شو د رب العالمین په امر باندې ورکه شو توحید معنی یواله استلاكه افراد الله تعالی بالعبوديه شرعه توحید کابل في تقريبا أطلس فی تقریبا اطلس اقسام توحید ذکر کی دی پن زول رجہ کی فی الخالقیت خالق وغلارے فی الربوبیتہ فی العبادتہ فی الاسماء والصفات. نمونا قرآن من ونبط ونبط دا دا و الصفات چہ سمرہ من قران و سنت کے ذرب العالمین ذکر شی میں منش کم دا شام مناسب نور علماء اٹولو او توحید في الحاکمیت ش د اللہ پر اسم قانون دیو منلش دا مسئلے ذکر یدی وړې په دې دی چې یو انسان عمل <سؤال> قبلې کې برې توحید باندې اخلاص باندې صدق باندې احتساب باندې د رسول الله په تابعه باندې د بنده حق واعده کولو باندې ادب باندې تأثر د الله د الله د رسول نه کسلو باندې د الله سره بمینه باندې د الله تعظیم او وقار په دې سره کې لرل ځان ساتلات پرې توحید باندې عبادت کې خوندم پیدا کیږي او د توحید ډېری په دې تقریبا یو عالم راځي تقریبا څو کم سل پیدا دي لو یو مساله بهدا چې انسان د ابلیس دا قبضینه بچ کیږي رسول الله داغه اورته قبليږي داغه سفاره شو د نسبګيږي او در رب العالمین سفاره او بقیا ارحم الراحمین رسول الله فرمایي چې یو موته خپل الله د جهنم نه رابرګ کمشه توحید ولادي الله ته راځي کیږي او الله ته نه ځي کیږي الغرز دری فیذی لري حاصل لا د توحید مساله تفصیلی بیان کړه د بیم کې به د تقریر کی دا خبر او د دوی چې کم رسم او رواجو هغه ټول رسول مسله دا شو چې تا کله به تور مثال یو پسل لپاره پټي نو په دې پټي کې کوشش نه کیږي چې ماغه فصل پاتې شي غاې ما یاده بډي بډي بټي واسي د سینوشي کې راځي سره توحیدم کوم او سې به چرته بدعتم کوم رسم او رواج دم کوم چې خرد پلانې سم خو بکی یې دار بغیره وکړي شي دا عمل دی بغیره وکړي شو کاکا خبکی یې وږي شب خبکی یې ډاکټر شه خبکی یې پلانې سم خو بکی بلکې دا رسم رسول الله طریقه او راغه ویل شي خلکو د شاشه بچا باندې ویني د شاشه بچا باندې مالې د شاشه بچا باندې فخري هغه کې خو ته تحت القدمه د پاسه د جوختور باندې زه ختم د خبره وګوره به چریګ نه چې ما ور باندې مال دي اوس ما ور باندې وینم د اوس ما ور ختم د لری شو درین تقریر ورته وګنه بي كريم عليه الصلاه والسلام ورته ویلې چې اي شو اي خلقو یاد ساتن ار وقت لونه نه کوي دا ناروا دا. کچا دا قطن وکړ غره دا وبدیت ورته یو مغلص دیت ورکی تقریبا 300 لوکان دي چې په دې کې سلويخه هغه حاملې وکړي او دیرش وې دا شپې تشې دي تقریبا 5 کلن او 6 کلن دا اوکان دي دیرش په یو کې دیرش ورکې شپې ته دا صلو دا ورکی په لری طریقه باندې به ارشد ویني ته اول دا جرم لري او به خاص کر رسول الله فرمایي د قیامت په علامات کې لوی علامات شته مرګونه ډېر دا مسره بهږي زګر کا ورته ویلې چې ګوره قتلونه نا باندې کوي ناروا څلورو تعصب تهجب دې خبر نه مننه کړه چې ګوره ډله بازی بشو راځي چې مونږ پلانین یو مونږ پلانین یو لکه اوسه سره خلک دا مسله موجوده ده خاص کر عربو کې دا خبر ډیره زیاته واله کوم پلانین قومي یو مونږ د شي قومونه لرو مونږ نه کړه رقم توز مونږ دومره قتلونه کړي دي مونږ دومره بدينه کړي دا مسله کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي دا وی ولیا معاشره قورش رب العالمین <سؤال> ستاسو او غتکبر او فخر په دې پلانونه باندې دا ټول ختم کې د یو ادم نه پیدا شوې یو ادم چې د خور نه پېداره بیر رسول حجرات هغه ته ویل چې پتاش کې دا وړ خور اندن نو دا غټ خانه د رب العالمین پیدا کړل تاعرف او چې تاسو بری ومنه صرف خلقو په جهان یې دا پلانین دی دا پلانین دی دا پلانین بده کې بل اسم سره نشتا فخر ده عربيف وعجمين اشتو ده عجمي فربيني شود دستور دشبين بتور شود عند الله اتقاكم متقي انسان تقوى والسلام اخي ولا شبي و چه به بيد بي خبرنا بزن ساتي گنا كه ميران بزن ساتي فحشان بزن ساتي چه بكم زمان رب العالمين خبيكي گه ما چه بكم شو خوشالي گه غل مسلمان قدر و وقار بزنده په ګناه باندې اصرار مکوو په نه کې باندې دوکه کیګه ما د نیکه اور شد شي تم له رحالله قبول کی دا ير الله شاله رد نه کی د دستوره بکرې آیات احکامات عمل کرا والا د قران او سنت نه رنگ والا د الله د الله رسول خبره عمل کرا والا چې پکم شي باندې رب العالمین خفقیږي کوم کم غلا اجرونه کې چې موږ د الله سره مینه ساتي مباحاتونه به ځان ساتي د الله بندګانو سره د الله رضا لپاره مینه کوو دلغه شې انتخاب او شې کوم ځان لغواړي تا خود نه ځان ساته دا حرامونه داخپل <سؤال> شه رب العالمین <سؤال> بشکر مانه اباده ساته بکم لره رسول الله لا نه پا غلره باندې دنیا شاله غرزه خپل نفس الله بندگی کې نږدې د به وفین ساته پنځم مسله اردو ویلې وی استصخلس مبارکی ننځم سره تقریبا لزر مجاهدین دي او مکمونی ولا او دماکی بده ګرد نوابا نس ما کماندانان چې اخیږي خالد بن ولید دی او زبير چې دی ابو عبد الله جراح هغه ناس چې سره دخپلهم ګرو څوم خېلګه زموږه ساتسران نس عمل کوي او دا خبره رسول الله ل رب العالمين قران کې کړې وه کر سورې قصص کې سورې يوسف کې چې تکاله انس کله موسی السلام فاتو شي بل طراقه بي خپل ځاله دغه شامتوم دنه کې فاته کیږي او به مراسي يوسف عليه السلام دوی نو کوي کې اورځو درې ورې جوه دا کنه بي تکالي پراله واخره کې بي ټوله ترسيم شول و وي ویلې چې سم سره کوي مون تهاري ویلا تقريبا عليكم اليوم سره نظر دي ورته ویلې ته اور اوروري او دا غره ور بچه ماشي او سنه من تمام د غور ور والے لري د خیره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته لا تطریب علیکم الیوم نن تاسو ما علامه تکړي نه ما تنې بس تاسو موږ د الله تعالی رضا لپاره ما کړې انتم تاسو غره خوشي دا خبره په دې مناسبت باندې موږ د شین چز مړه مجاهدین بر په دې باندې وس بر صحابه خدای الله ته به چې زمونږ رسول الله ما فکړي عام عفت تاسو راوښه بس موږ ما فکړي زموږ د اخوانه متاځونه بریده داسره کېږي نه لكن ديكوثو كانا اغاب دي عفى داخل له لجابطوري مثال باقي كي اكرمه داخل له او باقي عبد داخل له حبار بن صد داخل له ابن داخل له حارث داخل له حوارث داخل له او كعب بن زهير داخل له مقيص داخل له داخل له وشار داخل له ارغب داخل له داخل له خالد بن الوليد وديم القرو لولش بكم جهه مداخلك لا یو سره عمر کی دا واقع مې داسې ګر کړو حماس مې قياس هغه خپل د ټول مړو دا شړې مړي ته راولې نه کله ورته چړترا باندې ورسره الله مقابله لیدې نه د غوې مقابله ته کولای شي هغه ډېر سر د مشاهیدین دی وېدا یاد ساتل شه محمد او د عملګری براو علما او استاد کور خدمت لپاره بدن ته سويو ترنه غلامان وکړ لې یو کړه چې کله دي جنگ ور مخامشه خندماله قدی یو بسره لاندې واته راوته کیدون دی که چې ورته وی چې اينه فی غور ورته وی چې هغه خبرې دې چې شو آشنا چې هغه ټاټه خبرې دې کوي زه به ذکر کوم <سلام> زه به ذکر ورته ویلې اما علو شهید تل خندما صفانو وفر عکرما و ارمان که د خندما کمې کې دا کم گزارونه چې منغو خوړه شکل صفانو تک دې دوه دا اکرما تک دې دوه چې دې صحابه ستردا سي تورې دې محمد د مجاهدینو سره چې اخلاص په کیسه موږ د بازوګن او د د قرب پورته واکه والو زولي به تاسو نه ولا وسم مش متا یو تشکر ومننه وکشه ژوند می ته زان را ورسوه چې دا, دا, دا خبره ورته وکړله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا فیصله کړو چې اکرامه بمشریکی ګیا اکرامه وتکته دلاره جدیر الله د یمن اورسه به یمن نه بالکل د جزیره العرب نور پری دی پرې کېشته کې نستي چې کله کېشته دریو یمن زورل نو بادون رااله شخص مصیبتون علیه یودم کېشته دا خبر کو چې اخلص و اخلق رب العالمین له ګور आवाज خاص کې شي الله بل چرابه आवाज نه کوي نوې کرام سي پورته لري د خلکو لولي د زمو معبودانه وی غدي وخی دټینګ نه دی د درې مونږه حکومتونه کې هغه واسره رب العالمین دی وی مونږه محمد سره وروره د بنده خبر عليه سرات چې داس موږ درس وښهpital هم نه چې بدهږي دوس موږ کومک بیا پات سره بیرته کیشتهوال نه او که ایمان راوړو دای کرام رسول الله عليه الی رسول الله کسرې قاول او نبی کریم علیه الصلاه د خپل ساده ورکه ویدا ساده سره الله اس نه خوې او وکرم الله دا خبر وکړه چې تاسو رسول الله اخوان امن دي دینه خارا ديګه به درو وای تا له مو ذکر کړی یو دا, دا, دا چې جدید اور سراغله او دوی دا شي امن له سرانه ویل شراص نبی کریم علیه الصلاة والسلام در کړی دي سلام الله علیه ونه صرف آو نبی کریم علیه الصلاة والسلام د خپل ځکه یو شکل راغره رسول الله ورته ویلي وی مرحبا بالراكب المحاجره مرحبا فخير له بخير چې هغه وحجرته وکاله رسول الله محاجرت د تدامن چې الله رسول له هجرت وګرځیدانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجر دی بلکې الله رسول الله عليه دشي ورتهونه چې د ابو جهل بشیا ایسمن قاتله ای تکیدون کې ای پلانې صلی الله علیه او څنګه مادر سرغه ما دراله ورته ورشه مرحبا بالراكب المحاجر فخير ای مهاجره خبره شکل ای کرما او ورودله په دې نور د اسلام مشهوره ده نو چې شلکه منڅ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم علیه الصلاه مکه موږ <تصفيق> دا رسول الله د اخلاق او له او دا اخلاق به انسان کې خلنا ژوند چې کله په انسان کې حیا وي انسان کې عاجزي په انسان کې صدقي په انسان کې شفقتي صبري رحمتي د مسلمانانو احترام سره کوي د قران او سنت تعالیمات سره خپل عمل کوي به بدی کورونو کې ځان نه بندي په خلکو بدګماني نه کوي حسدونه نه کوي د خپل شه به کنټرول کوي دیجه کې جوړته دی رسول الله مینه او او علم او بل د غیوب ملګرو عمر ابن وهب الجوهاني دا اقصره جود رسول الله د قتل لپاره تیار کړو بیغه مسلمان شو دوی زب رسول بالکل خبره ونه کوم چونګې د غیوب ملګرو د دیوارو زور ته امن اخلن صفان رسول الله خپل پټګي ورکی وې داسمه امام جان سرویس او صفال یې کار رسول الله امن درکړي دي څومره بهترين نبی اغه شکللره هغه وی ویل رسول الله ملا امن وی ته علم انده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته اسلام ویشی او مسلمان شت وی اسلام خو نه قبلا امن غالم په مشهده فارادل نبی ورته څلور مشهمن ميدار کې په دی وخت کې کومکونه او سره خاص کړی د خندق مسله د حنین پرې مسله کې کومکونه او مالونه او خانه په دې ځړ کې د امام بشاشه بل مسله به دا وشو شي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د حجون قماندان زبیر ابن عوام التخیمه واره و د ترور جو اغي زلړه ہے په دې خیمه کې ناشته اې دې ملکرو خلاصې درې شمالي طرف دې چپ طرف لا روانه عثمان ابن عفان له عبد الله ابن ابي سرح راغه او دوی ویلي چې دا رسول الله مکینه کاتب او یې سبا مرتشو وې وې مال امنو غاړه وی امن درته غاړه مړه ځه چې کله وره پیغمبر علی السلام او عثمان صاحب سلام او جواب ورکړي وی ویلي یا رسول الله تعالی شروع کوت د سره د صربعه په ایمان باندې عبد الله اسلام یې ملګری <مالگیلو> ټول ویرې دلته دمرو وی چی انسان راغ عثمانه رسول الله تعالی هغه غوړه طلب وکي او دور ته لا سوق نکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سر بیا کی پیمان باندي بیا تو سره وکړه په همبر به التفاتونه کی دریم کړتي ورته رسول الله به ورته ونه کا دا څلورم څلور شثمان ابن عفان پیغمبر علیه السلام خپل لاس زګر حيانات سره واغاف رواق سو واغ سره د چې ایمان باندې کړو رسول <سؤال> الله بيعت وکړه عبدالله ابن ابي سرشه کي لروه ته رسول الله د خپل مجاهدين له ویل وتا شو د چو انسانو چې بري سر مواله وي دي ځکه یو ملګری د انسان کړه وکړه چې عبدالله ابن ابي سرشه په ما باندې ګور شو زبدا واښنه قتلوم بي اوردان غو نو دي صحابي ورته ویل يا رسول الله تا په موږ لپاره په سترګ باندې اشاره چې موږ بي اوردانګلې د نبی د شان نظام مناسب بستر کو اشاره کړي چې ما به حضرت کي خداسه بدا وي لیکن اغلبے اللہ توفیق دے ایمان ور کے دلیل لے فدی منے چھو مجلس کے ناس پر ستر گنے اشارے کے اللہ نے منافقان وعلم دی اور رسول اللہ علیہ الرحمۃ اللہ علیہ اس رات و سلام ایں دن عروسہ بہرا مسئلہ دا وشوا چھ صحابہ کرام اخر خلق کو سے گرچہ تقریبا نہ کسان لسیہ دیانس میقاس من یوم الغرور دو ونج ساتلے ویڈ میں اگے گڑاول شراب پسکول رسول اللہ ويلي يا رسول الله ملغرورتي ويلي ويذ خدك عبيه اثر ويلي ويلي شي الامان امان قالم دهلا نبي مجيد ويلي شي انت قجي گزار وركي عمل تو ثوابو بيوردان کرے اما قتل کی حبار ابن اسود چداد نبی کریم دور زینبا کل شي بھوک نہ سو میں دین ولا لڑاوی قرص لا بچے ساقط شبی لیکن نبي کریم علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام <سؤال> دا مخکی هندی به ایمان راولې ده ساران به راولې ده لیکن ابن اخطل دا دوبین چې او ارغب نمد یم مسعذ هغه کې شو هوجله شو او دا بل چې ایمان راول نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دی وخت کې حرم په طرف باندې روان شولاو طواف کوي ظاهر دا جو معلومیږي چې وګرځه اول حاجی رسول د ورغه دیغینوسه به طواف شروع کوي فلیکین د اغا شكل اوذري دوي الله اكبر الله اكبر توحيد واجن وكلا اشهد ان لا اله الله اوذري شيخ الخلق وويكم رسول الله صلى الله عليه نبري محمد صلى الله عليه وسلم منزل الراشي جركا ما بين الراشي الله اكبر الله اكبر لا اله الله دلت اودري عشان ناس و. يو حارث بن هشام يو عطاد النعاشيد يو بدي مقام كي ابو سفيان بن حرب او بلددي ابو جهل چکره ده ده آسان کې الله اکبر الله اکبر جو وی وی لقد الله ابي و الله سما په بلار باندې اکرامه عزت کړې ده چې دي تور خر رم باډه او نوړې ده هر شرم باډي وي رم باډي کې وکړه کې مړ دي نو دا خبرو وکړل چې کړ الله اکبر وې دي خر رم باډه او او په دې وخت کې حارث ابن هشام د ری خبري او دا څنګه نشوي ویخه چې دې ټول <سؤال> خرن باندې خو ونور دې لږه ما یا دا یو بلې کاش زمخ کې مړ چې دا خبره مې بالکل اورېدل نه و دا څه بدل پځي چې دا اخرې ول تیار دي اې دې پرې شنو کې اصل ایمان وردا خبره شوې نه یا دا یو بلې کاش کې زمړ یا دا یو بلې محمد صلی الله علیه وسلم دا نه چې دا چیرته حق نبي کدا چیرته حق نبي او ما ما دا چې جادو ګر دي ظاهر نبي كريم عليه الصلاه والسلام او دغه ویله ابو سفيان بن حرب يتيجر واه قسوي ویله قسم بالله زه خو اسم نوایه الله معجزات وخت دل وجه ايذن دا كان پیغمبر لدا خبر جاي چا خبر اوكلا نبي كريم عليه الصلاه والسلام شي كلا قال وې څملې دی وېره دا خبره وکړه لا عطا الدين نسي د خبره وکړه لا حرس دا خبره وکړه یو دم هغه ټول ورشل لا اله الا الله محمد رسول الله قسم په الله حق نبي یو څو موږ سره به دي کېنا اس نو دا خبره و سره دا نه نوتا د سو ابو ویل نه نه نو نو په دې کریم علیه السلام عطا الدين نسي په دې باندې وایي مقرره کړي نبي کریم علیه اچول لیکن صادره فاطمه زهرهان ویلو پوره ځان په ورنکړې نو امه حانې چې ودی وخت کړه السلام علیکم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نبی کریم علیه الصلاة والسلام جواب ورکه چې السلام ورحمت الله وی بل یاسو یڅو کې امه حانې وی ولې راځه عالی شعب خوروا رسول الله ترلوره وی ولې راځي وی د وکشن رامن کړې ورکړې چې مالي ورنري عالی نیک زاريب سمور راګه په سر اخستې و او شما بده کور باندې رانه دا وس وزني رسول ورکه خو منګه باندې ورکړې نبي کریم علیہ السلام <الطبع> مخهبر مقصد داوت چې یو مسلمان امن ورګي به کاردا چې ټول به امن ورګي شوار حربي کافر را کایو زنه مطلب اسلامی خبره دا د غین نور سبب وجه مکه نبی کریم علیہ السلام اترکته موږ کې صلات زحا یا صلات الفتحه ام حانيف فرمایې قسم په الله چې زرم مسلمانور د پیغمبر لکه داموس قراته به مختصره کې نور کوشې دا وه برابر کړو د شنه کوچې نه دغه نه ورصه نبی کریم علیه السلام څخه درته ثواب نو په مقام کې فضاله ابن عمر په نامي اوسړې د هغه څنګه خنجر نیولې او زر کې دا خبره کومه ده ثواب کوي وغرسم وغرسم چې رسول الله باندې موس برښنو بسېسته به دي گذاربور باندې کوم چې د مرکزې شړېم ختم کې بس خبره ختمه لا ثواب کوي نبی کریم علیه السلام فرمایي لبیک اللهم لبیک او دا شړېم ثواب کوي خدای الله دې ورمنه چې د شنيځ دې ورته رسول الله ورته چاشنا پرې سره کې یاسو ما خبر وکا ویس الله هوا د الله نبی په شمله سره هغه دومره باجرأت انسارو اېد په دې الله استغفر الله هغه الله استغفر الله فوز علی ابن عمر فرمایي چې الله سې کړه نو چې اسما بسړه کې الله ایمان ورداخل ک ما ورته وی رسول الله استاد شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ویری قابل الله احترام ورکړي دې عزت پاغورز من چې اسماک و اسمون الله پیدا کړی چې محترم زدلنده زد ور کړی شواذ الله او په دې قتل ناروا دي په دې کې ریوب په خلافه ټول ریسل ناروا دي اغزي او د قشن ګیاګان کټول دا ټول به حرام او اسمانه فارص د دې او سات د فار د جګړې د فار حلال او نور دام بند شوا ایسما ملګرو کچا در پښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم په دې نو تاسو چې یو سات د فار اغل چې دا پرونی ورز ما نور نه دا ابا صاحب چې ویلی یا رسول الله سرګړې دام دا غوږ موږ د سلور شوینده لپاره به کار دی یو زمنګ لوحران استعمالوي دویم زمنګ زرگران استعمالوي او دریم موږ به کورونه چتلمانه یا شو او سلورونه موږ د قبرونه لاندې داش مونږ لاندې رسول الله ورته وی چې تاسو د خیر د اسخره د سرګړې د معاف دي دغه یو شریقه تلو کې باندې له سنا پیغمبر علیه السلام اوسه پاګه باندې سخه په و کې وی ول چې ګوره په دې بشکي په دې کې په کور کې په دې کې قتل ناروا د داخلي یا پویاوی یا پوین نو اې دوی باندې سیدیت خلاص ده هر چا خپل کردې ما به بکینېشت بلکې او ځنانه سره بیا شروع کې نبی السلام فاس نه د خونو نه عمر رزه الله وله له نبی خبره کوله او هغه اوازه کتو عمر رزه الله با غتر جمان او زنان چې بدری کې وقیراله او هند هم پکې رااله هندي دا خپل شګر پټکړیو اخر کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام مو پیژندل چې دار ابو سفیان خزو د معوسه مور پیغمبر امر کړو چې دا قتل کړي لکه چې کلیه به اعتبا ایمان باندې وایو کینو به دا هغه نو به دا اسلام لپاره کړې رسول الله ویلي چې شرک بنه کوي تاسو سره اېتو بو شریکو وینا هندي ورته الله چې دې شرم له سګه ټره دا خبره ابو دي معبودونو موږ له سګه ټره اکلو څوک کوي وي وي رسول الله زما را خونده اوسو فندر بخيل له همونه باندې خرچونه کوي چې چرته مونږ داغه مال نه لږه راغلا او زه په خپل ځنه وبدي بچو باندې خرچ کوم ايدا بجيزي رسول الله ورته ولي شي او چې څومره طالق کوي ګي او ستاسو بچي اون لا کوي دي دي او مسره ول مولي خاص کر امام قرطبري زبط الحق یو سره دې پینځورو په شذر باندې پلاس کړکه په پینځو کې تخلام کولیش يا يو سره دې ته خپل مال مې بعد دغه نه بداده دریم ورته ویل چې جنابه نه کوي نه دی ورته وی یا رسول الله چې کوم چرته جنا کړي دوګر اگر کوم شي کاندل کېنه دا څنګه تمره په تبعید باندې بازارات لا کدا کوي وینځ منځي به کوي څلورې مورتو ویل چې قتل باندې دو اولادونه وشني دی وقې هندي خوشتبي وغړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وی یا رسول الله ته ویل چې قتل باندې کوي غبي آو وی خبر کوم خبر کې خونه وینا وی ربیناهم من درې خبرو کښې تر بیته تربيت وکړې چې ما شومان و او لویانم کړه وقتلتم كبارا قتل غتاسو کې په بدر کې مونږه اوي کسانو وښه تا سو دا خبره کې قتل نه کوي قتل غتاسو کې به فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتهکه عمر نبي كريم عليه الصلاه والسلام په تبسم کې راغی عمر الله وخاندلون وې وی ویل شي شو خان و د اسلام سره ډګرونه زګر ما ور میګونه دي مجاهدون به ورته ویلی چې محترم من تاړې وې دا خو مکارم اخلاق لمون داوته دا بولې کو او اخر کې ورته ویل <سؤال> چې سما تابعداري وکوي وینا فرمانی باندې کوي په معروفن امام الشرح المانيكي دي چې معروف کې وګورنه کې د خپل عامر ماګا کچر دې په بولت رمانی به ته پکار دی وی یا رسول الله مونږ څه دي نه غري پوندي نه تر غلو چې ساته تابعداري وکور ده کین اورسه په صفه غنده باندې رسول الله دعا کوله انسواره وې ویلې چې د الله <سؤال> نبی خدای دې مخ کې دریو ورځ په یوه کې فاتحه ولې په چې دشمن لمن دا خبره معلومه کړي موږ دلته ګوري چې دې جنگ نه دی کړې دریو ورځ په فاتکیو کې چې دشمن مصره کې اراده یې دیګه میدان دلته دریو ورځونه زیاته فاتشه تقریبا اطل شه نه ستور دی انصار ورورې رسول الله نو خپل کور کې فاتکیږي نبی کریم علیه السلام له ملګرو صحاب دې باندې خبرګان سواره چې د الله نبی د پاتګي ولې موږ سره نږدې رسول الله عليه وسلم ځم د ساسو شوند زما اس ساسو مرګ دې معنا سم مدینه کې ما او عمل ته بس ما د پنځه عمل ته تا سره ځم به به باندې سواره خوشاله شو এদিন را پته وای چې څه مسائل نور خوشو ان الله روان چا چې برزمنه کې شته ژوندې او محمد واله و صلوات اجمعین بر رحمت